Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell Continuem amb el 107.8 de FM També a través de radiopalafrugell.cat I recordeu que totes aquestes càpsules Totes aquestes seccions que us anem oferint En aquest programa de l'hora del peix fregit doncs, També les trobareu a radiopalafrugell.cat I avui toca, com us dèiem, secció de salut Amb l'Elsa Rueda, infermera del cap de Palafrugell Benvinguda de nou Hola, Rubén, bon dia. Moltes gràcies per venir una altra vegada als nostres estudis i avui doncs posarem ja la mirada en la campanya de la grip. Ja la tornem a tenir aquí. Això és ja com... la tornem a tenir aquí. Ja, ja, doncs sí. Doncs avui comencem. Avui, dilluns, 28 d'octubre. Perfecte. Doncs mai millor podríem haver escollit aquest dia per fer aquesta càpsula de salut. Sí. I és que avui, 28 d'octubre, doncs comença aquesta campanya de la grip. S'ha de començar en temps perquè... Sí Si no, després ja anem tard, no? com podíem dir. Sí, tant. Mira, uh, aquesta campanya comença avui i durant bona part del mes de novembre. Uh -huh. Població de risc, persones de 60 anys o més, dones embarassades en qualsevol trimestre, de gestació, uh -huh. persones amb malalties cròniques, uh, cardiovasculars, neurològiques, respiratòries, i també s'inclouen persones amb diabetis i asma, residents en centres per la gent gran, persones amb obesitat mòrbida, els professionals de la salut, cuidadors de persones dins d'aquest grup de risc, eh, els cuidadors principals. Uh -huh. Altres grups que es recomana, doncs, persones que treballen en els serveis públics, essencials com els bombers els cossos de seguretat, persones que treballen en els serveis d'emergències mèdiques, treballadors d'institucions penitenciàries... penitenciàries i persones amb exposició laboral directa a eh, aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcines. I també a les aus salvatges. D'acord, doncs tots aquests, tots aquests si, sou, si formeu part d'un col·lectiu, o més d'un, si, si coincideu amb més d'una cosa, doncs tot, tot, tot, tots vosaltres us heu d'anar, de moment, a demanar hora per vacunar-vos, no? És, Correcte. Eh, és eh, imprescindible fer-ho. Per, eh, perquè bueno, formeu part d'aquests grups de, de més de risc eh, la grip eh, la grip, Va, o, o, recordat, sí, la eh, grip eh, o el grip perquè hi ha a gent que diu el grip jo, la grip diguem-ne la grip potència femenina en potència femenina eh? què és la grip? perquè a vegades hi ha gent que ostres, tinc la grip Poder no, eh? Poder no, poder no. Això també és una que un cosa que també l'hem repetida ja molt, eh? Ei. La grip és una malaltia causada per un virus eh? i apareix, apareix en forma d'epidèmia, sobretot a l'hivern, i es caracteritza per un quadre de febre alta, dolors articulars i musculars, mal de cap, gola, malestar, nas tapat i tos seca. Els símptomes solen durar una setmana, però el cansament i la tos poden persistir durant setmanes, dues setmanes més, inclús. Què passa? Tu ho diràs, home Elsa, uh, un refredat uh, m'ho acabes de definir, pràcticament és igual. No, un refredat uh, no té per què cursar amb febre, val? la grip sempre cursa amb febre mm -hmm. i dolors generalitzats. És a dir, uh, diguéssim que la gent que l'ha patida t'ho explica molt i molt bé, yeah. i ara t'ho explicaré. És com si hagués passat un tractor per sobre no et pots, no et pots tal bellugar. Qual, tal qual, i tant, eh? i tant, eh, bueno, com que sempre poso coses personals aquí, jo sempre ho explico tot, sí. eh, dos vegades que l'he passat... T'ho deixarem explicar, no t'allarguis gaire, no, eh? No, no, i tant, dos vegades que l'he passat i... i, i ja semblo jo, eh?, i, la, la, i la aquest, locutora aquí. Ja. La veritat, no, no, vaig passar fatal, dos, sí, dos, aquest, no sé, vaig estar una, la primera vegada, crec que van ser quatre ben bé dies que no em podia moure, no, no, ostres, no, no podia ni obrir els ulls perquè em feia mal la llum o sigui teníem, tot estava supermalament per sí, tant sí. és molt diferent d'un refredat que és el que tinc ara jo mateix i tinc aquesta veu de nas Per això doncs, ja eh, no, no, cal, no cal confondre aquests símptomes doncs, ara que ens ha explicat sobretot eh? la febre i aquests dolors generalitzats que pràcticament no ens podem ni moure això seria doncs, la definició bàsica del que és la grip que no sé si per aquesta campanya hi ha alguna algunes dades, no? Sempre surten estadístiques de, ostres, aquesta epidèmia arribarà al punt àlgit, uh, no sé, uh, al, al novembre o al gener. No sé si encara tenim algunes dades, no cares haviaat per això. No, jo tot una llet dades de l'any passat. D'acord. La gent doncs, que es va vacunar i tot això. Doncs fem un repàs de les, de les dades de. No deixem de acabar passat. una miqueta amb la grip. Aquí ha de explicar un parell de coses més. Perdons, que oi vais amb una moto, no ja sé. Sí. veig, jeu ja veig. Relaxa't, va. Relaxa't. Digues-el.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 en aquest grup de persones que tenen més risc de patir complicacions val? perquè és així, no és que et mati la grip, sinó et mata uh, uh, perquè se t'ha complicat ja la teva malaltia que tenies de base, per això parlem d'aquests grups de risc uh -huh. Com podem demanar hora per venir-nos a vacunar? Important, molt important, important. Doncs mira, a partir d'avui els CAPs uh, disposen d'unes agendes específiques tant d'adults com de nens on un infermer i infermera et vacunarà. Les dones embarassades poden ser vacunades tant per la llevadora com per la seva infermera. En línia, podem demanar eh, cita a través de la nostra app eh, del CIBE uh -huh. o a través de la web a l'apartat d'informació i tràmits. Per telèfon podem trucar de dilluns a divendres de 8 a 3 al telèfon 972 609 Dos, dos, dos, o ens podem presenciar el cap i demanar hora perfecte, si no heu tingut temps d'agafar paper i boli tranquils, eh? això ho penjarem a la nostra pàgina web i estarà doncs, visible per tots vosaltres amb aquestes, amb aquestes dades de contacte el mateix telèfon de la, de, que ens ha facilitat l'Elsa o també doncs, el fet que ho podeu fer en línia, que també és més, més, poder, més còmode amb, amb l'aplicació dels serveis de salut integrat Bàgina Portà sinó també a través de la pàgina web o si ja heu d'anar algun dia al cap doncs mira, us demaneu i ja està Exacte, també està eh, fet fet. Eh? Nosaltres eh, treballem proactivament eh, eh, per tal d'augmentar aquest índex de vacunació entre la població de risc. Eh, els professionals animem a vacunar eh, companyans o usuaris que venen a eh, consultes per altres temes. També es vacuna a les consultes d'AQIB, eh, a l'Hospital de Dia Mèdic i a l'Unitat Mèdica d'Ambulatòria. Uh -huh.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 i eh, un 46,95% de la població de risc. Mm -hmm. Encara de ens hem de vacunar sí, més, no? eh? Mm -hmm. I la vacunació dels professionals eh, doncs es van vacunar uns... Eh, es van vacunar un... A l'índex de... El set has perdut. De Catalunya va ser un 27%. I dins de nosaltres, un 30. O sigui que ens vam superar. Uh, la, I el dels col·lectius, doncs, tant metges com infermeres com auxiliars d'infermeria, els que més es vacunen són els metges. Mm, bueno, tant la població en general com nosaltres, doncs, ens hem de vacunar una mica més. Sí, ara veia, eh, perquè tens aquí unes, uns porcentatges, no mm. arriben al 50%. No. no sé si és que la gent, com que no he passat la grip, Poder, eh? És possible, no. perquè tothom que la passada t'asseguro jo que se'n recorda. Que se'n recorda i es vacuna, no? Sí. Eh, important, eh, això, no? Aquesta feina que deies ara, que intentar doncs, que cada vegada més gent es vacuni, per tant, mm. eh, suposo que un dels objectius vostres també, o no només vostres des del CAP, eh, sinó en general des de la medicina a Catalunya, és que doncs, superar aquestes 30.000 persones vacunades i també, doncs, eh, que aquests percentatges creixin, no? Sí, exacte, no? tant la població general com la, els professionals de la salut, mm -hmm. eh? Molt bé Intentar que augmenti A partir de quan parlem d'epidèmia Ja, deixem dir quatre cosetes més I podem acabar, si vols Sí, parlem, perquè a vegades és això Epidèmia o pandèmia Sí, què, què, quina diferència hi ha? Parem. Mira, Epidèmia. el vindar d'epidèmia Se sol situar cada any entre els 100 i els 110 casos Per cada 100.000 habitants mm -hmm. I es sol donar entre mitjans de desembre I el mes de febrer Depèn de les condicions meteorològiques, òbviament De cada any Sí, eh? Set... sí. Uh -huh. setmanalment des del Departament de Salut s'envia una butlleta que s'anomena InfoGrip on es detallen els nivells de grip i la seva evolució i la previsió per futures setmanes eh? Desglossats per comarques i en comparació amb la resta d'Espanya uh -huh. Consells? Va El tema d'aconsellar una miqueta no? que, que a part de vacunar-te no, no, no ho tenim tot fet no? La millor què? manera de prevenir és vacunar-te val? Però cal tenir en compte algunes, alguns consells per evitar aquests contagis. Utilitzar mocadors d'un sol ús i tapar-se la boca quan es tossi. No amb la mà, sinó amb el colze. Te'n recordes que això sempre ho diem? Sí, sí, sí, però... Rentar-se les mans amb freqüència, amb aigua i sabó, i se les bé, ventilar sovint els espais tancats i evitar el contacte directe amb la mesura del possible amb les persones malaltes de la grip. No compartir menjar ni estris. Per què allò de la boca no? Perquè després toquem manetes de portes, toquem la mà amb alguna persona quan la saludem i li estem passant tots els microbis. Sí, no, no no moren, eh? Queden allà... O sigui, es que a la nostra mà, eh? No és que... No, eh... no, no. no, no, Per tant, això, amb la... No es moren, amb la... no. Amb el colze, bueno, amb part de, de dins del colze, doncs ens amb això, eh? Sí. Perquè... Doncs, amb aquesta part és més difícil que, que puguem contagiar algú i per tant doncs, aquests consells que ens ha explicat l'Elsa doncs, per no contagiar-se i per no contagiar els de més no sé si tenim alguna altra cosa Elsa per, per acabar, un parell de, de temes més Va, què, què hem de fer si, si malgrat aquests consells que hem seguit, m'he vacunat perquè vacunar-se no vol dir que no la passes, el que passa que poder la passes però molt millor del que, del llen, que, el que tindries, sí. no? Sí. Mm -hmm. Doncs si acabo agafant aquesta grip perquè o m'he vacunat o no m'he vacunat perquè m'he fet el valent, què ets a fer? Sí. Uh, intentar evitar en urgències. Ah, d'acord. O sigui, em quedo casa, no? Te quedes a casa quedes a casa si tens un bon estat general perquè l'únic que faràs és anar transmitent el virus. Eh? El I després eh? pot ser que a urgències, a la sala d'espera hi hagi gent molt dèbil, molt dèbil que vingui per altres motius i tu i, els, i surtin amb una grip. Gràcies a tu que has vingut, Clar. que ets una persona jove i sana. Eh? <ríe> D'acord, doncs eh? apunteu vos apunteu-vos-ho. Eh? Si esteu bé, si esteu bé. Eh? Si no, sí, òbviament, home, òbviament, <ríe> òbviament, eh? òbviament. I recordar que els antibiòtics no tenen cap efecte sobre la grip. La grip no té cura i el tractament només és per als símptomes. Es pot prendre pel mal de cap, pel malestar, però no ens curarà. El virus ha de fer el seu curs, com totes les malalties víriques. Per tant, doncs, aquesta setmaneta que no ens la treu ningú, eh, pràcticament. No te la treu ningú. Molt important, beure molt de líquid, aigua, sucs, brous, infusions, no fumar, com sempre, descansar i fer repòs al llit. I per la febre, doncs es pot prendre per acetamor, uh -huh. cada 6-8 hores quan faci falta. D'acord, si, si faig això, tinc la grip i, i segueixo els, els teus consells, Elsa, i hòstia, que no, no acabo de fer net. No acabes de fer quan, net, eh? Ets, puc anar ja al metge o no? Òbviament. Sí. Mira, eh, cal que vagis al teu metge si la febre dura més de 3 o 4 dies o si tens sensació d'ofec, òbviament. D'acord. Es pot consultar també a través del telèfon 061 de CatSalut Respon, eh? que és operatiu les 24 hores. Mm -hmm. Sí Molt bé, doncs crec que ho hem repassat tot o tenim algun altre tema a, a, a recordar. La higiene de mans. Ho has comentat abans, rentar-se les mans de forma sovint, però tornem-hi, eh? que és un tema molt... Sí, nos Sí, és molt important per evitar els contagis i des de la Cibe, la nostra empresa, s'està treballant des de fa anys en la promoció de la higiene de mans, com s'han de rentar i amb la freqüència en què s'han de rentar. Internament, en els nostres caps, s'han col·locat solucions alcohòliques i s'ha senyalitzat per tal d'indicar que cal rentar-se aquestes mans. Molt sí? bé. Doncs, perfecte. Doncs, amb aquesta higiene, que és un punt important i clau per, sobretot si, si tens la grip doncs no passar-la als de demés. Eh? Sí, després tinguem en compte que també es van col·locant a eh, consultes externes, a hospital de dia, urgències o rehabilitació, entre d'altres. Eh? D'aquesta manera tindrem 300 punts d'higiene de mans en tots els nostres centres. I que sàpigues també que es fa formació periòdica a les escoles de com rentar-se les mans, sí. eh? perquè molts dels de... adults no sabem eh? com, com rentar-nos les mans correctament. Eh? Fem així una passada una miqueta sí, per l'aigua sí, i sí. pensem que ja està, però no és ben bé sí. així. Recordo ara una marató, que ara també vindrà d'aquí poc el, el, el temps de parlar-ne, doncs que ara no sé si de les malalties de... El què era? Una transmissió... Bueno, no sé. Quin... No Sí, no. fa dos anys, una de fa dos anys crec que era. No crec que no era l'any passat, sinó fa dos anys de les infeccions, no? Pot ser algo... Pot ser que fos de les infeccions, que... sí. Un, en una de les llarga estona del Marató van ensenyar com rentar-se les mans correctament sí. per, per no adquirir aquestes infeccions, eh? Sí, sí, és eh? que és el, el vehicle de... que transmet més, eh? Uh -huh. Doncs, Elsa, hem posat avui la mirada en la campanya de la grip, que precisament comença avui, 28 d'octubre, per tant, no hi havia cap altre millor dia per convidar-te als estudis de Radio Palafrugell que avui i totes aquestes dades que ens ha passat l'Elsa doncs la podeu trobar a radiopalafrugell.cat i allà doncs el podeu recuperar per si us heu fet els valents i després, ai, què va dir l'Elsa, doncs consulteu radiopalafrugell.cat i allà trobareu aquesta càpsula. Elsa, fins la propera. Molt bé, moltes gràcies per deixar-me venir. <laughs> Adéu, Rubén.